ויכפהו זהב טוב, ויעל עליו תימורים ושרשרות. ויצף את הבית אבן יקרה לתפארת, והזהב זהב פרויים. ויכף את הבית הקורות, הסיפים, וקירותיו, ודלתותיו זהב, ופיתח קירובים על הקירות.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 קירובים שיניים, מעשי צעצועים, ויצפו אותם זהב. וכנפי הקירובים, אורכם אמות עשרים, כנף האחד לאמות חמש, מגעת לקיר הבית, והכנף האחרת, אמות חמש, מגיע לכנף הקירוב האחר. וכנף הקירוב האחד, אמות חמש, מדיע לקיר הבית, והכנף האחרת, אמות חמש, דבקה לכנף הקירוב האחר. כנפי הקירובים האלה הורסים אמות עשרים, והם עומדים על רגליהם ופניהם לבית. ויעש את הפרוכת, תכלת וארגמן וכרמיל ובוץ, ויעל עליו קירובים. ויעש לפני הבית עמודים שיניים, אמות עמוד שלושים וחמש, אורך והצפת אשר על ראשו אמות חמש. ויעש שרשרות בדביר, וייתן על ראש העמודים, ויעש רימונים מאה, וייתן בשרשרות. ויקם את העמודים על פני ההיכל, אחד מימין. ואחד מהשמאל, ויקרא שם הימני יכין ושם הסמלי בועז.